Місяця Березоля. Сніг узявся зерням. У полях чорніли великі протали, й дороги розвезло. Богдан сидів прикути до свого двірця. Про полювання не могло бути й мови. Та й яке полювання в Березолі, коли й дикуниці ходять поросні, йоленки вилизують своїх ще мокрих теляток. Цілий місяць добрих чотири сідмиці київський князь по складах читав грубезну книгу, і що далі вчитувався – то більше зло розбирала його нагодоя. Коли п'яні гості знайшли під стіною непритомного князя Лугарів, вибухнув регіт, і тільки Богдан тоді не сміявся. Стояв позаду всіх і думав, що це може і є те диво, якого вимагав от християнина і він, і веселі гості. То була перша книга в його житті, бо в греках він тільки вивчився читати, і коли перегорнув останню шкіряну сторінку, замислився. Жорстокий і кровожерливий бог юдеїв і всі його боженята. Свій власний народ розігнав на чотири вітри. Тоді Богданові спало на думку інше. Невже той бог такий могутній і такий мудрий? Адже його раз, по раз обводить до круг пальця сатанаїл. Якщо бог усе сотворив своїми руками, то на що ж сотворював гріхи та спокуси? Невже бог Єгова не відав, що змій одурить його і уверне його ж творіння в смертний гріх? І коли одного вечора до терема прийшов велій болярин Борислав, князь уже мав цілковито готову думку щодо юдейських богів. «Наші суть ліпші», – сказав він Бориславові. «Хто?» – не второпав той. Богдан відповів. «Русинські кумири». В каламутній шибочці було видно, як розпливчатими чорними цятками над голим віттям трепет у княжому двірці літають довкола старих гнізд гайворони. Їхній гелгіт линув у світлицю, і Борислав сам до себе мовив. «Весна йде!» «Весна», – повторив Богдан, і собі глянувши в віконечко. «Чи чув, Єси, де є... годой?» «Ні», – озвався Борислав. Пощо тобі годой?» «Питаю», – відповів князь. Оту лежить його книга. Виджу, що діє Вишата. А що? безбарним голосом отукнувся велій болярин. Шкребе коні твої. І раптом підвищив голос. Забув, єси, княже, літа наші молодії. Сидиш на столі вітця свого і нас єси геть охабився. А що хіба діється? здивувався Богдан. Велій болярин уперше нагадував йому про їхні далекі мандри й про молодечі подвиги в чужих землях. Затужився, з болярине. Закляк, єсмь. Пощо? Пощо, пощо? Бо не виджу праву руч себе гатила. Ось пощо. Богдана такі слова ще дужче здивували. Йому було й боляче слухати той докер і водночас радісно, бо й сам засидівсь. Ратному, може, він ніяк не личить триматися подолу жоненого полоття. Він поклав руки на стіл і схилив чоло. Щось не так ідеться в його житті. Не так, як думалось, і Борислав, мабуть, першим все помітив На дворі починалася весна Кров у жилах сіпала дужча Вони ж сидять і чекають, не знати чого Живуть від учти до учти П'ють пінєві меди й бешкетують. І справді, чи лишить ратному, може, від таке життя? Богдан знову зітхнув Тоді встав, підійшов до вікна, в яке виглядав до готелеси Болярин Борислав навіть не вирухнувся Яке літо пішло Вишаті? Що ради питаєш? ображено блимнув на нього Борислав. Забув єси, чотирма літами вскакує від нас. Тридесять і друге літо. не звертаючи уваги на Бориславове роздратування, мовив князь. І ти їдну жону маєш, і я маю. Вже й чаді можиської замали смо. Князь підвівся, вийшов у сіни, тоді із загримотів східцями в підкліть, і звідти почувся його грубий голос. «Туткаю, меду!» І повернувся назад, потім знову вийшов і вже з надвору пролунав. «Гей, вишато, вишато, ходи сюди!» Війшли всі троє, Богдан, Вишата й Роб, наречений Туткаєм. «Став!» Розпорядився князь, і роб гримнув дубовим корцем об стільницю. І страва якоїсь. Тоді сів до столу і кивнув на місця супроти себе. «Зато ти, Єси, старий конюше!» – спитав він вайлуватого вогнищанина. «Давай, речи йти! Забув, Єси, про нас, княже!» Вишати розгублено блимав, і Богданові стало смішно, бо той нічого не віддав про розмову, що відбулася допіру в світлиці. «Жонитися маєш хідь?» Вишата похитав головою. «Не маєш? А що єси рік, аби тобі княжу доцю?» Старий конюший широко всміхнувся. «Повів би з княжну до хижі!» «Той ще ширше розтяг вуста!» Війшов роб Туткай, молодий чорнявий отрок з яського полону. Поставив поряд із корцем смаженого журавля на дерев'яній таці і мовчки вийшов. «То що, вречеш, Вишато?» «А ти речеш про кого?» – засовувався Борислав. Бо й сам ще не второпав, куди гне Богдан. «Про кого ти мовиш, гатиле?» Богдан загріб з корця меду і вихилив одним духом. Тоді викрутив ніжку журавля і почав заїдати. «Збираєтеся в дальню путь!» – сказав він, зиркнувши над того і на того. «Мав єси хрестатих наліжниць, вишато!» «Я єсь мав!» – відповів за друга Велій Болярин. «Роба в мене жиє, є годка!» А ти, напосідався князь, вишата почервонів і закрутив головою, нахилившись над столом. Тепер матимеш, серечу тобі я, гатило, зумів яси? Старий конюший досі пік раків. Видиш, чи не подряпав біля перса її отой хрест. А ми з Бориславом спитаємо. Він мав на робу, ти ж матимеш княжну хрещату. Більше князь нічого не казав. А вранці наступного дня три комонники вийшли з полудневих воріт городу Києвого і стали на грузький соляний гостинець. Ішли поволі, бо коні сковзилися в багнюці, заострожували їх тільки там, де я в затінку ще не потанув сніг. Усі були вдягнені в теплі овочі гуні, підперезані широкими поясами, при мечах, але без щитів. Борислави Вишата мали в тулах луки і стріли, Богдан же припасував до сідла ковані міддю та залізом гатилу. Майже всю дорогу мовчали. Ввечері посів їх неподалік стольного городу Витичева, та князь не спинився на ночівлю, звернув через три-чотири гони в холодний чорний ліс. У лісі було моторошно, з виярків на них чутували біси лісовики, та незабаром розпалили багаття і опинилися в повній безпеці. Наступного вечора дісталися родня і теж заночували в лісі. Тільки раннього ранку, невхильно стежачи за соляним шляхом, переправилися плотом через Дніпро. Річка вже скресла, і подорожні дякували за те самогутній дані, бо про переправу Богдан якось і не подумав. – То є добрий знак, – ожвавився князь. – Комири блюдять нас і держать по нас руку. – Та ж куди ми йдемо? Вже чи не в десяте за ці два дні, спитав Велій Болярин. Спитав без особливого сподівання на відповідь. Однак Богдан сказав. «У луги». «В луги? Годоєві в гості?» Годоєві. нехай явить нам ще одне диво. Тоді не ввірували смок у його». Борислава все страшенно звеселило, і коли переїхали через широко розлитий Дніпро, він почав квапити. Острож, Гатиле, бо маємо спізнитися. Руки сверблять. Попочухаєш руки, путь не близькає. Відаю, княже, та... Вони йшли великою сіврською землею, яка, здавалося, не має ні кінця, ні краю. Четверту родня ніч переночували в невеликому городці Олтава. Добрали там коням вівса і подалися далі. Скрізь на шляху траплялися великі й малі села та городи, і люди в них... Розмовляли так, як у сусідній Нежині. «Сіври!» – зневажливо відгукнувся Борислав. «І речуть не по-руській, носяться не так. Сівер!» Лишата ж мовчав, але було видно, що важка дорога йому зовсім не важка і що він прихильно ставиться до сієї князевої вигадки. Ледве десятого вечора попереду зблиснула широка річка, і Богдан мовив, «Лугань!» – так суть нарекли її косарі і повторив «Лугань». «Аж куди суть забралися?» – вигукнув Борислав. «Де є старий лух у Венедах, а деся їхня лугань? Лужани суть, як іудеї, по всій землі розсипані. В старому лузі є ще їхній рід?» – поспитав він князя. «Речуть є?» – непевно відмовив Богдан. «Речуть, готи їх там примучують до віри своєї поганої». Ця думка, мов, розбудила його, і він заквапився шукати ночівлю. Стали в березі між густими заростями верболозу і швиденько скидали хмиску на багаття, хоч сонце ще й не зайшло. На всібіч, куди сягало око, хвилювався плескатими пагорбами степ. І тільки де-не-де -де смужки лісу, рожево зблискували проти скісних променів сонця невеликі весняні озерця. За сі десять день весна вже набралася сили і у лузі росла молоденька травиця. Хоч вона була солона і недобра, коні жадібно хапали її, скучивши задовгу зиму. Або як в в'яленим м'ясом і запивши водою з Лугані, вони полягали спати. І таки добре спали, бо то не жарто стільки днів зряду не полушати сідал та ще й після зимової сплячки в терені. Знайшовши якусь дорогу, що вела невідомо куди, вони поволі рушили. І незабаром назустріч їм трапився комонний косак. Він кудись поспішав і з коромовкою пояснив зустрічним, де паланка князя Годоє. Розмовляв по Лужанському, і троє русинів ледве зрозуміли його. До тего голясо, далей за гуром, за гуром і юж сте в паланце. Натягніть клубуки на вуха, сказав Богдан супутникам. Ваші бо голови під макотер стрижені, а тут усі ходять із косами. І виставив свого чуба мало не на лоб. Так вони дісталися гори за лісом, а по-під горою було повну народу. Масниця? плеснув себе по чолі Борислав. Проїздили смо масницю заради тебе. вдавно насварився він Вишаті, і той у відповідь розтяг вуста. З й справді святкувало масницю. Всі були гарно вбрані, веселі й п'яні. Десь гула невидима гайда, і люди кружлялись у корогодах. «Мислив Єсм, що на лугах суть самі лугарі-косаки?» – гукнув до товаришів цибатий Болярин, а Богдан пояснив. «У паланках живуть і люди, ті, що прийшли суть у нашу землю з країв західних. А косарі-обітники жін не в'їдають, лише полчаться і раті ведуть». «Мовиш мені, княже, як отрокові, і сам ти відаю», – образився Борислав, але розмови розмовами та треба було щось робити. І першому Бориславові таки спало на думку. Масниці ж хрестаті не блідуть? Мабуть, ні, без упевненості відповів Богдан. Що ради питаєш? А то, що наша голубка сидить зараз у хоромі. Ви гуляєте по під лісом, а я піду підою виджу, як там є. Богдан пристав до думки. Треба було і справді наперед розвідати і вже тоді гадати, як умикнути вишаті красну дів. Вони зі старим конюшем пірнули ще в голий ліс, а Борислав подався поза весільниками до паланки, яка віднілась неподалік. Та минув обід, і полудень, короткий весняний день хилився до вечора, Борислава ж не було й не було. Вже коли смеркалося і у лісі стало страшно, Богдан сказав своєму мовчазному товаришеві, «Ходімо ми, Вишато, може наш болярин уже й кістками десь ліг, невісту тобі здобуваючи». Вишато схопився з місця. Та зачувся квапливий кінський тупіт, спочатку слабкий, наче хто пальцями по столі тюкав, тоді дужчий і дужчий, і нарешті біля самого взлісця коротко свиснув. «Борислав!» – угадав князь і відгукнувся тим самим знаком. Комонник ускочив до лісу і напинив коня біля них. «Де був єси стільки?» «Добував єсть невіст у сьому лежневі!» – весело відповів Болярин. «Сідлайте!» «Ми смо готові!» Тоді біжім, ось вона голубонька, в мене. Через сідло й справді перевисало щось темне й довге. Богдан підійшов і торкнувся рукою. В теплій Бориславовій гуні вгадувалось людське тіло. На, забирай, озвався Борислав до Вишати. Аби сни на мене чогось лихого за свою княжну. Вишата, вже сидячи верхи, перебрав у нього дівчину, садовив її поперед себе, і отікачі поквапилися через лісок у напрямку до річки. «Як же сумикнув її!» – спитав Богдан. Але Борислав лише відмахнувся. «Нехай завтра, повідаю! Втікаймо. Вийшовши до берега Лугані, вони понад водою пустили конів скач. Тоді стали на дорогу, що привела їх сюди, і бігли чи до других півнів. «Вийдеш, княже!» – сказав Болярин, коли зупинилися перепочити. «Вийдеш, вона вже полюбила Вишати, А он як держиться за нього? Сама?» Князь усміхнувся в темряві і спробував уявити, яка вона та Годоєва сестра. І що зараз думає і відчуває вишата. Коні стомлено форкали, та злазити не було часу, і Богдан заострожув свого сірого жеребця. Товариші подалися вслід. Погоня таки наздогнала їх, але Богдан, кілька разів крутнувши своїм важезним гатилом, одного вибив із сідла, другому посадив коня на круп, а решта, троє, відмовилися битись і повернули назад. «Щось не вельми вони охочуть до меча», – завважив Борислав. «А князя серед них не було». «Темно», – тільки сказав Богдан, і вони погнали далі. Велій київський болярин аж наступного вечора біля багаття розповів товаришам, як йому пощастило так легко вмикнути дівицю. Зирю виходить з теремка якась, сказав він. Я їй речу тут сидить князь Годой. А вона рече ту, і йде собі далі з коромислом відрами. Речу, а що чинить князь Годой? А вона спить. Я речу, а де його сестриця дівиця? А вона. «Нема в хоромі». «А де ж?» «Барзо старий бундеш. ж». Іде собі, а я за нею». «Дійшли смот до колодязя, колодязь стоїть за гайком». «Я й речу, дай відра, хочу помогти тобі». «А вона як замахає на мене руками». «Ні, ні, не треба, брат водой буде сваритися». «Так ти, й речу, єси сестра йому?» «Вона рече, сестра єсь мь?» «Оце і є все». Богдан обернувся до полонянки. Вона сиділа в Бориславовій гуні і нижкла, слухаючи розповідь про своє лихо. Та було видно, що не дуже лякається трьох незнайомих, які розмовляли по-русинському. «Як тебе гукають?» – поспитав Богдан, але дівчина тільки зневажливо зиркнула на нього і одвернула очі. «Я втечу!» – раптом промовила вона шестісінькою русинською мовою. «Куди не продасте, а я втечу!» Кияни зарготали. Навіть Вишата не тримався, хоч уже й ревниво позирав на Богдана та Борислава. А ми тебе не продавати ймемо. Заміж підеш? Замунж? перепитала вже по своєму княжна. За тебе? Ні, за нього. кивнув Богдан у бік Вишати. За тебе? Пішла б? Я маю жону. Одну? здивувалася полонянка. Одну. А я б думала, що ти ЄСи або князь, або хоч болярин. Такою була кушасті, кияни від неї не ждали, і Борислав поцікавився. Як же тебе гукають? Радмилою. А ти скільки жін маєш? Я одну. Пощо прохаєш? Пішла б ЄСи за мною? Ні. А за ким? За ним. Показала Радмила на Богдана. Богдан риготнув. Ти ж сестра ЄСи Годоєві? Сестра. То ви ж, Хрестаті, хіба жонитеся по кілька за один між? А я не єсьм Хрестата. Не єси? Ця думка вразила Богдана, і він якийсь час мовчки длубався гілочкою в жару, де смажилася в'ялинина. Тоді сказав, не дивлячись на княжну. Однаково підеш за ним, так і буде. Борислав заходився витанцьовувати навколо вогнища, і його довжелезна постава кидала на дерева химерну тінь. Вишата сидів і не всміхався, подайки зиркаючи в бік своєї нареченої. Богдан повитягав смаженину і розіклав на чистому пеньку. Троє коней, повстромлявши голови вшаньки, хрупали овес. Радмила звелася, підійшла до Вишати і торкнула його. «Що ти їси, німий або повик? Вишата широко всміхнувся і уперше, мабуть, за ці півтора тижня промовив слово. ні вона пильно придивилася до нього і узяла з панька зарум'янений різанець в'яленин.